Пилип їсти не схотів, добряче закусив у охріма. долина долинав вологий плямкіт, дитя смоктало грудь. По хвилі сірбнула й молодиця. По тому, як плямкіт затих, Пилип взяв з ліжка двоє ряден і пожбурляв на піч. «Лови! Одне поклади на чирінь, складив двоє, а то й вчетверо, бо чирінь ще й досі гаряча, другим накрийся. Чирінь забере всю застуду. Спіть!» Стояв, не знав, де лягати самому. Раніше спав на печі. Можна блягти на лежанці, але надто близько до молодиці, та й вона може встати, наступить на нього. Гамуючи зітхання, лів у ліжку, де не спав з того часу, як померла варка. Спалося йому кепсько, чи то клалася думкою поруч покійниця варка, чи то почував близькість іншої людини. Звиклий до тиші, яку іноді порушував тільки цвіркун, чув крізь сон моркотіння маляти й чмокання, коли воно брало грудь. Встав Пилип рано, ще затемно, попора в коні, корову та вівці, підпалив у печі, накладені ще за дня дрова, приставив до вогню куліш, ладував на обід борщ. Молодиця на печі ворушилася, але в діл не спускалася. Пилип розтлумачив собі це так. Боїться, щоб її поміч він не потрактував так, що хоче залишитись надовше. Як задніло, Пилип накраяв хліба, розлив у куліш, покликав Катерину Злазь до кулеші, поки гаряча. Молодиця злізла, вмилася з цебра над відром, утерлася рукавом, сіла до столу. Аж тепер Пилип доконечно роздивився, яка вона молодесенька і яка гарна, неначе зійшла з ікони. Личко маленьке, брівки смоляні, підборіддя і носик, ну тобі вирізані досконалим майстром, отим, що ложки робить. Поснідали. Филип вискріп куліш і миску витер хлібом. Катерина з'їла з десяток ложок і ложку поклала. Дивилася в вікно і чи бачила щось. Филипові стало невимовно їй шкода, аж потиснуло серце. Як я тямкую Катерино, тобі в світі йти нікуди, хіба що на церковну паперть. Так то ж замерзнеш десь під тином, дитяте шкода. Що ж, доживемо до весни, хати не перележите, самую я в ній. На той час, може, означиться щось, об'явиться той. Хто він? Москаль свиснув Пилип. І злякався гріха. Свиснув у хаті. Пиши, пропало. Ну та ладно, живіть. мете хату, бо я все по лісах та байраках». Так і залишилася Катерина з Івасем у Пилиповій хаті. Того ж дня Пилип поліз на горище, знайшов там лозову колиску, яку був змайстрував для доньки, котра в ній майже нагойдалася, і почепив до тряму. «Будеш спати на лежанці», – сказав. «Звідти легше дістатись колиски». Все ніби вимушено, мовляв, «нікуди подітись». Він взагалі був понурий, мовчакуватий, відлякував людей остріжками брів, твердим, незвичним поглядом, важким підборіддям. І сам крутоплечий, міцний, зросту невисокого, але чомусь здавалося, що дивиться на тебе згори. Йому було під п'ятдесят». Зранку Пилип прям до лісу. Лапцями верхи, а найчастіше пішки, засунувши за серцевий пояс сокиру. Вертався ввечері, іноді приносив лисицю або зайця, які трапили в сільця. Іноді одібрану в лісокрада пилку або сокиру. Катерина тепер вставала засвіта разом з ним, топила піч, порала хату. Івась дивився на неї з висоти, з колиски. Якщо починав пхикати, Катерина погойдувала колиску за вервечку. Траплялося, що вервечку брав до руки Пилип, ойдав, хмурився, і хто знає, що він думав А думав він, і далі не міг звикнути до чужої людини в хаті, до жінки Молодої, гарної, ставної жінки, яка спала за сажень від нього Був ще при повній чоловічій силі, і та сила буяла, пручалася, термосувала Пилипа Одного разу вночі, коли Катерина верталася від себра з водою і проходила повз нього, його щось струснуло, рука, мов би, сама судомилася і метнулася пригорнути молодий стан, та й заклякла. Филип аж зубами скривотнув з досади на себе і подивився на покуть, де невидимі в пітьмі висіли святі.